Народ ридатиме, полковники вдаватимуть тугу, для них герой, допоки живий, мертвий одразу стоять тягарем. Спека й за духа. Стоятимуть такі, що здаватиметься людям, ніби вони всі мертві. Дерева, трави, птахи, звірі, земля все вмерло. Страх повисне над усіма замість неба. Як же так? Смерті без смерті несумісні. Борони, Боже, смерті на пана Гетьмана, бо всяк чоловік смертен і без того не може бути. Не міг їхній гетьмани мерти, а вони не могли в це повірити і не хотіли, бунтувалися, обурювалися, святотатствували, посилаючи хулу самому Богу. Відчайний погук у глибину долі і всього світу. Часи змішалися і переплутались, все переплуталося. З висоти своєї смерті бачитиму я мішанину голівчу принних чоловічих, жіночих, дитячих. Вони так тісно збиті докупи, що по них можна йти, як по дорозі або по полю. Всі плакатимуть». І ті, хто знав чому, і ті, хто й не знав. І тоді з'явиться мій саміва з орка. Віднайде свою тілесність, втрачену, здавалося вже навіки, і скаже їм слово про їхнього гетьмана, який він уже проголосив мені, з'явившись з духом в покої, де я лежу ін екстреміс. Ласкаві пани полковники та вся старшина, з усім товаристом запорозького війська та вся українська річ посполита. Хоч життя і смерть від початку світу присуджені волею самогутньою, висловленою нашим предкам найвищим законом, живіту і намножуйтесь, земля ви там землю війдете, одначі, незважаючи на це, Смерть людини наповняє серця живучих нестримним і непоборним смутком. Судилося нарешті нам, по минулих веселих днях, чути сумне голосіння і потоками сліз заливати лиця свої, бачачи, що гетьмана Богдана Хмельницького, котрого справді Бог дав нам за полководця, поразила. Невблаганна смерть І що тут на мерах Відбирає він наші Останні прислуги Умер Наш лицарський полководець Лишивши по собі Безсмертну славу Той Від мудрості якого Не тільки ми його підручні Але і вся Українська річ посполита Сподівалися Довгих літ щасливого життя і розквіту. Умер той, якому правиця всемогутнього Подавала скрізь швидку поміч, Коли він із вашими милостями, ласкавим панством Праведно ополчувався за вольності І давні права на братів І за разом наших ворогів, Польських савроматів. Умер той, від чиїх гарматних і мушкетних громів тряслася не тільки ясносвітна сарматія давніх вандалів і береги бурхливого Понту з їх кріпостями й замками, Перед усім у війні 1621 року, що довго і щасливо велася під Хотином між польською короною і отаманським царем Османом при помощі козаків, Наші братії, але й држали самі стіни цар города, покурені димом козацьких рушниць. Умер нарешті той, чиїми зусиллями оживлені може раз назавжди давні українські права і вольності. Не час мені малювати й виставляти заслуг і лицарських діл, якими ви славно зазначили себе з цим полководцем, Богом вам даним. Ретьманом Хмельницьким, Успішно й хоробро боручись За давні права і свободи, Потоптані, висміяні поляками, Нашими братами. Це йшли ви слідами Стародавніх помічників Олександра Великого Македонського, Своїх предків слав'ян, Так само скіфів, кімврів і хозарів. Хай говорять людською мовою вашу лицарську хоробрість, поля і долини, вертепи і гори, замки і гарматні пащі. Хай сповістять, з якою хоробрістю і геройською відвагою стояли ви за свої вольності проти неприятелів і нашої сарматопольської братії. До чого простували і чим зазначили себе при всесильній Божій помочі на жовтих водах під Корсуним, Пилявою, Збаражем, Зборовим, Перестечком, під Білою Церквою, Львовом, Замостцем, Нестерваром і Баром, під Кам'янцем на Поділлі, Батогом, Охматовим і на інших місцях, яких не можу перечислити». До тебе звертаю я марне слово, наш улюблений полководке, давній український Одоакре, славний Скандербегу, гетьмани всього славного запорозького війська та всієї козако-руської України Хмельницький Богдане. Примітка Одоакр вмер 493 року нашої ери. Король Герулів, вождь армії германців, що була на службі Західноримської імперії, у 476 році позбавив трону останнього римського імператора Ромула Августа.